Як же його звати? У місті його завжди бачили завоськами і торбинками, з яких стирчали молочні пляшки, батони, звисали стомлено зів'ялі немічні зелені пасма молодої цибулі. Мабуть, старий парубок, чи розлучений, співчутливо зітхали у слід бабусі, яким не випало щастя знайомства з його залізною дружиною. Ті торби відтягнули руки, моворангутангові, до землі і зігнули плечі. Звичайно ж, не своєю вагою. Що там для чоловіка кілька пляшок молока? Інший – Понад усяку силу для людини вантаж гнітив їх. Ні розказати, ні переповісти. Ліза цього вечора святково вбралася і зробила зачіску, зібрала волосся ззаду в хвостик і прикрасила пишним рожевим бантом одягнула зелений захисного солдатського кольору костюм. Поки сусіди танцювали, вона прошипіла щось у вухо чоловікові. Той, озирнувшись, чи ніхто не бачить, почав перекладати канапки зі шпротами старілки у заздалегідь приготовану цалофанову торбинку. Софія відвела погляд. Як можна отак принижувати чоловіка? Та хто йому суддя? Сам кинув свою чоловічу гідність їй під ноги. Отож терпи, пакуй канапки до торби, немов мов же брак. Проте, який не є, а чоловік. Така собі Ліза Відьма-відьмою А от змогла Втримала біля себе чоловіка Виховує Дочку і сина А ти, Софієчко Гарна немовружа Сидиш отут Настовбурчивши Шпички власних гордощів Не підходь В колю І пишаєшся Невідомо чим сама самісінька нікому не потрібна. Усі парами в гурті, а ти десь із на одніє каламуті піднімалися уже й сльози. Софія пильно стежила, щоб навіть слід підступної вологи не затьмарив штучних веселощів її погляду. Ні, ні за що. Їй весело, добре, радісно. Ще б пак. Чому ж не тішитися? Сьогодні її перший справжній випускний вечір. Її перша група, отримавши дипломи, виходить у світ. Дорогі, улюблені діти, яких вона вчила свого предмету від початку до кінця. Від другого до четвертого курсу. Які ж вони гарні сьогодні. Дівчатка у світлих, білих, блакитних, кремових сукнях. А галочка в рожевій, з такого ж кольору, штучною квіткою в волоссі. Хлопці у білих сорочках, краватках і піджаках, що ніяк не могли знайти собі зручного місця на напівхлоп'ячих і ще, та вже дорослих чоловічих плечах. За два-три місяці на ці плечі ляжуть солдатські погони, підуть хлопчики до війська, виросли по двадцять літ. Смішні вони. Так намагаються бути солідними, триматися поважно.